Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Önök gyakran hallják ezeket a hangokat? Ugyanolyan gyakran, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt? Ha igen, akkor önök azon szerencsések közé tartoznak, akik környezetében nem fogynak a fecskék, a békák és a beporzó rovaraink. Ugyanis egyre kevesebb állat és növényfaj vesz minket körül. Mi magunk írjuk őket úgy, hogy talán észre sem vesszük. A föld négy és félmilliárd éves történetében még soha nem csökkent ilyen ütemben a biológiai sokféleség. Pedig a biodiverzitás az emberi faj fennmaradásának záloga. Jó napot kívánok, Bánsági Éva vagyok. A téridő mai, holnapi és holnap utáni adásaiban az emberiség legnagyobb problémájáról, a jelenleg zajló tömeges kihalásról beszélünk. Maga a fajkihalás természetes folyamat a becslések szerint a föltörténet során valaha létezett fajoknak több mint 99 a már kihalt. Takács Sánta András ökológust, az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatóját Várkonyi Benedek kérdezi. Tehát maga, hogy fajok halnak ki, ez egy normális evolúciós esemény, viszont az már sokkal kevésbé normális, hogy tömeges fajkihalásról beszélünk. A mai ember okozta tömeges faj kihalás a föltörténetben csak a hatodik ilyen nagy esemény. Most erre is lehet azt mondani, hogy oké, okay, hát volt már öt nagy tömeges kihalás, akkor miért agódunk? Hát azért, mert ha megnézzük ezeknek az időpontját a föltörténetben, akkor azt láthatjuk, hogy ezek közül a legutolsó is, tehát az ötödik is, olyan régen történt, 65 millió évvel ezelőtt, amikor az ember még sehol sem volt. Tehát ezért kell agódnunk a tömeges kihalás miatt, mert nem csak ez az első, amit mi okozunk, hanem az első olyan, amit túl is kellene élnünk. Volt csomó másik kihalási hullám, amit nem az ember okozott. Az miért érdekes, hogy most ezt az ember okoz? Ez másfajta kihalás? Alapvetően nem másfajta, de abszolút önző érdekeket tekintsünk csak most. Ha itt szeretnénk ezen a bolygón létezni, és jó életminőséget szeretnénk magunknak, akkor be kell látnunk, hogy nagyon fontos számunkra a fajoknak a sokfélesége. Ugyanis olyan, úgy szoktuk mondani, hogy szó, biztosít nekünk az élőlények sokfélesége, ami egész egyszerűen elengedhetetlen a puszta létünkhöz is, de a jó életminőségünkhöz mindenképpen. Hát talán a legjobban érthető példa az a beporzás. Rengeteg kis, főleg zümmögő, ízelt lábú, nem csak a házi mé, nagyon sok egyéb fajra is szükség van ahhoz, hogy a haszonnövényeink beporzódjanak. Ezek a fajok is ritkulnak, ezek a fajok is halnak ki, és nagyon sok haszonnövényünk esetében már kritikus a helyzet bizonyos földrajzi régiókban. Kínának van például olyan tartománya, ahol tavasszal a gyümölcsfákat saját kezükkel, ecsetekkel porozzák az emberek, létrákra fölmászva, egész egyszerűen azért, mert főleg a növényvédőszerek használata az intenzív mezőgazdálkodás miatt annyira megritkultak a beporzók, hogy egész egyszerűen erre van szükség ahhoz, hogy alma körte teremjen. Erre nem szoktunk gondolni, és nem nagyon szoktunk hálát adni a beporzó élőlényeknek, hogy köszönjük nektek, hogy ilyen finomakat tehetünk, de valójában nagyon sok haszlomdövényünk, gyümölcsök, zöldségek puszta termése, vagy van, amelyiknek csak a termés mennyisége, függ attól, hogy beporzók jelen vannak-e vagy sem. De mondjak más példát is hogy egyáltalán termékeny talajok vannak a Földön, ez is döntő részben az élőlényeknek köszönhető. Különböző apró élőlények, legtöbbüket legtöbb ember nem is ismeri, különböző apró élőlények kőzetmálasztó tevékenységének, apró, meg kevésbé apró élőlények ilyen tevékenységének, és ha nem lennének élőlények, jóval-jóval kevesebb termékeny talaj lenne a Földön, ami pedig megint csak alapszükséglet ahhoz, hogy létezhessünk termékeny talajok nélkül, nem létezik mezőgazdaság legalábbis ennyi ember eltartását nem tenné lehetővé. Mindenhez hozzányúltunk már, de nincs olyan terület, amely erős emberi hatás nem szenvedett már el. Kertész Miklós ökológust a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársát hallják. Egyrészt egy klímaváltozás belsejében vagyunk, amit az ember okozott. Ez a klímaváltozás a mértékét tekintve nem annyira nagyon nagy mértékű, viszont a sebességét tekintve óriási. Ehhez semmilyen szervezet még nem alkalmazkodott főleg nem ökoszisztémák. A másik, hogy az egész világon létezik nitrogén szennyezés. Ez Európában különösen megvan az északi félgömbben, ott a mezőgazdasági termelés élénke volt, ez nagyon erős. A nitrogén szennyezés az a műtrágyákból? Az magából a műtrágyázásból jön, nem közvetlenül mindenféle összes folyamatok által, de lényegében attól van, hogy korábban kizárólag a nitrifikációs folyamatok gyártottak nitrogént, ma pedig egyszer gyárak tudnak nitrogént gyártani és azokat alkalmazzák, mert az intenzív a szükség van rá. Például arra, hogy minden mennyire erős befolyásoltsága alatt van. Például a 20 kilónál nagyobb halaknak a 95%-a nem létezik már a tengerben. Ez valami elképesztő dolog, hogy a mértékű hal van a mértékű hal, a réginek az 5%-a maximum. Tehát ilyen mértékben hatott az ember a világra. A szárazföldi gerincesek biomaszájának 99%-a az ember vagy az ember házi állata. Tehát egyszerűen nem élnek itt velünk azok az állatok, amelyek egy akár teljesen jóvédett és még ember által sose látott erdőben élne, mert nem él ott, mert nincs már meg. A Magyar Madártani Egyesületnek sok fajvédelmi programja van, tehát ami kifejezetten egy adott madárfaj megvédését szolgálja, segítik ezeket a madárfajokat, hogy egyre nagyobb számban éljenek Magyarországon. Vannak olyan fajok, amelyek gyakorlatilag élő halottak voltak, de már a már sikerült stabilizálni az állományokat. Ezek a programok, ezek kis lépések, de valójában globális mondjuk az egész ország, vagy az egész unió szempontjából mennyire fontosak? Rendkívül fontosak, tehát ez erkölcsi kérdés. Ha tudunk segíteni, akkor segítsünk. Szép Tibor, a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézetének igazgatója, a Magyar Madártani Egyesület Monitoring Központjának vezetője beszél. Parlagis has, kerecsen súlyon, kékvércse, Túzoknál, igenis egy hatékony odafigyeléssel meg lehet menteni a kipusztulásról ezeket a fajokat. Keretcsensolyból vagy a parlagisasból néhány pár volt, ugye? Tehát óriási siker, de ez egy végtelen történet, éppen a parlagisasnál és jelentkezik egy olyan drámai megdöbbeneteltás, amikor illegális mérgezésekkel ismét madarak tömegei pusztulnak el, amik óriási energiával védenek meg a kollégák hivatásos természetben és az önkéntesek. Ugyanakkor ez egy óriási kihívás és nagy probléma, hogy egyre több faj kerül ebbe a kritikus zónába. Van. Amelyhez fajvédelmi programokat kell tenni. Tapasztaljuk, hogy korábban olyan gyakori madarak, mint mondjuk a berki madár, vagy a kisörgébic egyre ritkábbá válik, és egyre inkább abban a zónában át, ahol már ilyen nagy költségekkel, nagyon-nagyodafig és zajuló fajvédelmi programokat kell tenni. Azt mondja a természetvédelemnek a fátér tudomány a konzerváció, a biológia, hogy leghatékonyabban, abban tudunk egy fajt meg, ami akkor akadályozunk meg a folyamatot, hogy csökkenési van, nem akkor, amikor már kritikus tényező van. És a nagy kihívás úgy Magyarország mint Európában, sőt egész világon, hogy egyre több faj csúszik ebbe a kritikus zónába. De például az agrár élőhelyekkel az adó folyamatok, az tipikusan az a történet, ahol igenis sokat lehet tenni, hogy ne kelljen majd tízszeres, húszszoros, százszoros költséggel megmenteni egyre több fajt. Magam most megdöbbenek nem napokban ilyen térképezési munkát végeztünk, például a mezei pacsirta, ami a tavasznak egy tipikus hangja. Alig lehet hallani, az az agrár rendszer, ami napjainkban gazdákat arra kényszeríti, hogy faltófalig szántsa fel a területet, nem kapja meg a területapi támogatást. Ez arra kényszerít a gazdákat, sokszor akaratuk ellenére, azokat a mikroélőhelyeket, kis merzsdéket szüntessék meg, ami fészkelőhelyként, tápláléként szolgál, úgy a madrak, mint a számos más vadon élő állatfajnak. És ennek a hatása olyan mérték, hogy ez detektálható, már kimutatható az agrárélőhelyeken élő madrak, házi veréb, és még 15 olyan faj van, az állománya drasztikusan elindult csökkenni Magyarországon, ami több mint megdöbbentő. Hiszen például vannak agrárkőzetvédi programok, amelyek sikeresen képesek ezt visszafogni. Egy múlt hónapban végeztünk egy vizsgálatot, amely mi azt láttuk, hogy azok a területek, ahol nagyon nagy területek kiterjedően vannak agrárkőzetvédi támogatások, ahol a tulajdonos művelő érdekelt a környezetbarát gazdálkodásban, ott ezek a csökkenések jóval kisebb mértékűek, vagy egyáltalán nem léteznek. Csak az a helyzet, hogy ma napjainkban az ország kisterületére kiterjedően zajlik intenzíven az agrárkőzetvédi programok. És nem valami nyugat-európai hókuszfókusznak kell tekinteni ezeket a környezetvédelmi programokat, mert saját értékeinket, nemzeti értékeinket tesszük tönkre, és pazaroljuk el néhány tonna plusz gabonáért, ami nem biztos, hogy arányban áll azzal a vesztességgel, ami ezennek a fajnak az eltűnése fog okozni. Nyugat-európában évtizedek óta művelik úgy a mezőgazdasági területeket, ahogyan azt az imént hallották. Ezért ott olyan mértékben csökkent a biológiai sokféleség, vagyis szegényedett el a környezet, hogy sokan annak is örülnek, ha meglátnak egy verebet, és egzotikumként tekintenek egy harkáira. Ezért német, angol vagy spanyol állatbarátok Magyarországra járnak madármegfigyelésekre. Vannak erre szakosodott irodák is. Először azért jöttem ide, mert gyerekkoromban láttam egy dokumentumfilmet a TVben a túlzokról, amit a Hortobágyi Nemzeti Parkban forgattak. Roman Mártent hallják Párizsból. És mindenképpen szerettem volna élőben látni ezt az állatot, illetve felfedezni a Nemzeti Parkot. Úgyhogy amint már felnőttként lehetőségen nyílt, eljöttem Magyarországra. Múzetvenisz, egyedül jött vagy egy szervezett utazás keretében? Azért kérdezem, mert túzokot látni nem olyan. Könnyű. Valóban, interneten olvastam sok mindent a túzokról, hogy pontosan hol is élnek, és felvettem a kapcsolatot külföldi, illetve magyar madarászokkal is, úgyhogy megkerestem egy magyar túzok specialistát, aki könyveket is írt a fajról. Abban az időszakban jöttem a hortobányra, amikor a nástáncukat járták. A hímek kinyitják a szárnyukat, felhúlják a tolazatukat, hogy még nagyobbnak látszódjanak, és elcsábítsák a nőstényeket. És közben, mintha táncolnának. Óriási élmény volt. Ez volt az első eset, amikor Magyarországra jött madár megfigyelésre. De azóta járt már nálunk még egyszer. Igen, a barátnőm hívott meg, aki magyar. A családjánál töltöttünk egy kis időt most karácsonykor. És amikor volt egy kis szabadidőnk, elmentünk a pusztára, de ellátogattunk északra is, a bükkhegységbe, illetve a zempénybe is. Milyen fajokat látott, amelyek újdonság számba mentek, vagy különlegesek voltak az ön számára? Megint láttunk túzokokat, és két érdekesség volt még, Találkoztunk sasokkal, egész pontosan látunk a réti sasokat és fekete sasokat. Ezek igen ritka madárfajok, nagy élmény volt. Az erdőben pedig nagyon érdekes volt látni a fakopáncsokat. Magyarországon sok él belőlük, Franciaországban pedig elég kicsi az állományuk. Magyarország azért érdekes, mert sokkal jobban megőrizték a természetet. Itt nálunk sajnos nagyon sok területet átalakítottak, sokkal fertőzöttebb a talaj és a levegő is. A mezőgazdaság tevékenysége miatt, ti azt hiszem igen. Például a harkályok, az erdők doktorai könnyebb helyzetben vannak Magyarországon, mivel önöknél többféle erdő és többféle fafajta található egyet -egy területen. Engem meglepett, hogy Magyarországon ennyire meg tudták őrizni a természetes élőhelyeket. A hortobágyi puszta egy mezőgazdasági zónában terül el, mégis nagyon jó állapotban van, Rengeteg madárfaj, számtalan példányát figyelhetjük meg ott, míg Franciaországban egy hasonló területen az állatvilág szinte teljesen kihalt, méghozzá a mezőgazdaság miatt. A helyzet kezdőjön a mint a hadikórházakban. Szép Tibor, a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézetének igazgatója beszél. Ahol hozzák a sedesülteket, tudjuk, hogy kevés a gyógyszer, kevés az orvos, és az orvosnak döntenie kell, hogy kivel foglalkozik. És van egy triásznak nevezett fogalom a azt jelenti, hogy dönt arról, hogy a mentetetlent félreteszik, mert nincs annyi forrás, és azokkal foglalkoznak, amelyekkel még lehet valamit tenni. Na most a természetvédelem. Úgy Európában, Magyarországon még kevésbé, de ebbe a folyamatba jutunk, hogy bizony a források nagyon limitáltak, és nyilván, hogy vannak etikai, lelkismert kérdések, hiszen tudjuk, hogy ott van kevés tegyünk valamit, de azt is látjuk, hogy tömegesen jönnek a betegek, jönnek a sérültek, akiknek segíteni kell. És hol segítünk, hova nyúlunk? Ez egy óriási kihívás. Szerencsére vannak olyan monitoring munkát, lásd a madártérsöket keretében működtetett munkák, amelyek képesek időben felmutatni, hogy melyik azok a csoportok, melyik azok a fajok, melyik azok az élőek, ahol már most be lehet és el kerülni ezt a végállapotot. Mondta, hogy a valaha létezett fajoknak több mint 99%-a kipusztult, de keletkeznek is új fajok ezzel együtt, vagy pedig ez egy szép lassú elhalása a földi életnek. Keletkeznek új fajok. Takács Sánta András ökológus beszél. Az a baj, hogy a faj keletkezés és a faj kihalás nagyjából jelenlevő dinamikus egyensúlya felborult az emberi tevékenységek nyomán. Minden bizonnyal keletkezik egy-két-három faj évent átlagosan ma is. Nagyon nehéz detektálni ezeket a történéseket, de egyszer-kétszer sikerült. Viszont mérlekként kell az egészet elképzelni. A mérlegnek a másik serpenyőjében évente hát szolidabb eslések szerint is több ezer kihalt faj található, de most már az újabb szakkil Irodalmak azt mondják, hogy inkább 000-es nagyságrendű évente a faj kihalások száma. Tehát több nagyságrendel, nagyobb már a kihalások száma. Normális esetben körülbelül annyi faj keletkezne rövid legalábbis, mint amennyi kihal. A biológusok szerint a hatodik nagy kihalási folyamat zajlik most a Földön. Van elég adatunk arra, hogy kijelentsük, hogy volt már ő? Van, öt volt és több kisebbet tartunk számon. Párfi József paleontológust az Ötvös Loránd Tudományegyetem tanárát hallják. Elég jól ismerjük a föltörténet során, Elsősorban a tengeri élet sokfélességének, diverzitásának változásait, mondjuk az elmúlt fél milliárd évből. Természetes dolog, hogy fajok eltűnnek a földön, illetve újak keletkeznek. A föld történet során ezek a nagy kihalások, ezek természetes folyamatok voltak, vagy történt valam? Az evolúció során, amit mi háttérkihalásnak hívunk, az természetes. Új fajok keletkeznek, régiek átadják a helyüket, ahogy Darwin megfogalmazta, rátermet. A túl. Az is természetes, hogy amikor drámai környezetváltozás történik, akkor ezek a kialások sokasodnak, sűrűsödnek. Akkor úgy tetszik, nem azok a játékszabályok érvényesek az evolúcióban, mint a mindennapokban, vékeidőben, hanem hirtelen markáns, gondoljunk a klímaváltozás, vagy a tengeri élőlények számára az óceán egy összetételének változása, mondjuk savassá válik az óceán PH-ja. Ez az, ami megviseli egyszer egy időben az állatok nagy csoportjait. A korábbi nagy kihalásoknak tudják pontosan az okát? Hát, ha azt mondanám, hogy igen, akkor túloznék, ha azt mondanám, hogy nem, akkor sem mondanék igazat. A kutatók körülbelül az elmúlt bő, három és fél évtizedben egyre intenzívebben vizsgálják ezt a kérdést. 1980-ban publikáltak egy korszakos cikket arról, hogy a Kréta végig kihalása, dínók eltűnése, és ezzel egy időben sok akkor uralkodó tengeri állat eltűnése is egy meteor becsapódásának a nyakába varható. Egyre több adatunk van, egyre több hipotézist állítottak föl, igazoltak, vagy száfoltak, teljes bizonyosságot még most sem tudnék mondani egyik ilyen esetről sem. Ami biztos, hogy a földi környezet az minden ilyen esetben, amikor az élővilágot kialású sok érte, drámaian megváltozott. Mondta, hogy egyes becsülések szerint éves nagyságrendben pusztulnak ki fajok, de ezt mind az ember okozza, vagy pedig van ebbe azért természetes kihalás is. Gyakorlatilag száz ban mi okozzuk, ezt nagyon könnyű belátni. Takács Sánta András ökológus beszél. paleontológusok azt becsülik, hogy minden évben három-négy-öt faj halnak ki, normális esetben emberi tevékenység nélkül. Nem tudunk más ilyen tömegű faj kihalást előidéző tényezőről, semmilyen kataklizbáról nem csapodott be hatalmas. Meteorít, nincs különösebben erőteljes vulkáni tevékenység a Földön, tehát ebből a két számadatból, amit mondtam, nagyon egyszerű százalékszámítással az jön ki, hogy gyakorlatilag száz ban mi okozzuk a mai tömeges fajkivalást. Ez a vidék volt az, ami Magyarországnak az egyik legrégebbi tradicionális kerecsen fészkelőhelye volt. Bajor Zoltánnal a Magyar Madártani Egyesület elnökével sétálunk Dél-Soroksáron. Néhány éve is készítettünk riportot itt, akkor azt kérte tőlem, ne áruljam el a hallgatóknak pontosan, hol vagyunk. Nagyon féltették az ott fészkelő kerecsen sójmokat, hiszen ez a ragadozó madár nem szokott nagyvárosokban élni és fiókákat nevelni. És amúgy is nagyon ritka fajnak számít az Európai Unióban. Aztán jöttek az autópályai építők, a madarak pedig odébbáltak. Az m 0 szektorának a megépítésével ez a költőhely sajnos felszámolódott, megszűnt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat ugyanakkor, hogy ez a madárfaj tudott annyira alkalmazkodni, hogy innen jó néhány kilométerrel délebbre, de azért meg tudott telepedni újra, egy olyan élőhelyen, ahol nem költött előtte, ugyanis ez a madárpár, ezt a tágabb környezetet nagyon jól belakta, és itt vadászott az áldozataira. Elsősorban itt vonuló madárfajokat kaptak el. Egy magas feszültségű villanyoszlop lábánál állunk. Ezen a villanyoszlopon fészkeltek ezek a kerecsensolymuk. Egyébként még ott is van az a költőláda, ahol ők évekig fészkeltek. Nem messze innen tovább élnek. Akkor miért olyan nagy probléma ez? Hát itt most megépült az m egy szakasza. Legalább Budapest nem szennyeződik annyira, hiszen ki lehet kerülni egy Autópályán, a solyon meg kicsit elköltözött. Ez igaz, ugyanakkor ha belegondolunk abba, hogy Budapest lakosság az elmúlt évtizedekben szépen lassan, folyamatosan csökkent. Talán az elmúlt években hallunk olyanokról, hogy a lakosság csökkenése megszűnt. Ugyanakkor országos viszonylatban azt mondhatjuk, hogy a magyar lakosság tovább csökken. Egyre-egyre több élőhelyet igénynünk magunknak mégis. Ez a kevesebb ember, aki ezen a 93 ezer négyzetkilométeren belül lakik, Egyre több élőhelyen teszi le a nyomait, élőhelyet foglal el, próbál alá hajtani olyan területeket, olyan élőhelyeket, amit korábban a természet uralt, vagy legalábbis extenzíven tartottuk fönt, esetleg állattartással, kaszálással és a Kárpát-medence itt élő állatfajainak egy olyan szeletét szüntettük meg ezzel az útátadással, és egy olyan területet vettünk birtokba, amit korábban nem igényeltünk. Ez igaz, hogy a városlakosságnak, a megnövekedett forgalomnak, a gépjármű forgalomnak az elterelésével, a belvárosban mondjuk, vagy akár az elkerülő utakon, a városon belül egy kicsit jobbá vált az életünk. Mégis ezeken a külterületeken úgy hajtunk át, hogy nem is tudjuk, hogy mit veszítettünk el. És a kerecsen, nem tudott költözni, mert a külterületek itt még rendelkezésére állnak, de ha teszem, azt még szorítjuk egy újabb út egy intenzívebb területhasználattal. Ez az egyre csökkenő lakosságszám még több területet fog igényelni ezen a vidéken. Az agglomeráció egyébként is nagyon terhelt ilyen szempontból. Ez a madár még szorul. És a még kiebszorul lehet, hogy ott találkozni fog már egy olyan településsel, egy olyan már régóta jelenlevő területhasználattal, ami már neki nem jó. Innentől kezdve ezek a területek, amik egyelőre még rendelkezésére állnak, szépen lassan összeszűkülnek, lecsökkennek, és azt veszük észre a későbbiekben, hogy már összeérnek az útjaink, összeérnek a nagy beruházásaink eredményei, akár egy könnyű szerkezetes raktárépület együttes, vagy a települések, szépen lassan az élővilágot kiszorítjuk. Önök azért nem bízták a véletlenre azt, hogy ez a sólyom itt maradjon, legalább a környéken. Az útépítés előtti időszakban tudtunk már a tervekről természetesen. Egy olyan költőládát helyeztünk el az egyik magas feszültségű oszlopra, amely egy jól kipróbált, évek hosszú során keresztül összegyűjtött tapasztalatok alapján kialakított létesítmény. A kerecsen nagyon nagy örömünkre gyakorlatilag azonnal elfoglalta. Megpróbáltuk azt megtenni, amikor az útépítést már előre állapotban találtuk itt, és a kerecsen már csak bebejárkált ebbe a költőládába, és láttuk, hogy a költés nagy valószínűséggel nem lesz sikeres, hogy a környéken több olyan ládát is kihelyeztünk, amelyekbe megpróbáltuk átcsábítani a kerecsen solymot, és ez hála Istennek sikerrel járt. Tehát a kerecsen meg tudtuk őrizni a tágabb értelembe vett környezetben, de már Jócskán Budapest közigazgatási határán kívül. Kedves hallgatóink, a téridő mai adásában a jelenleg zajló tömeges faj kihalásról beszélgettünk. Holnapi műsorunkban 14 óra 34 perctől arról hallhatnak, hogy hogyan zajlik ez a folyamat a föld leggazdagabb élőhelyein, a trópusi őserdőkben. És bemutatunk olyan természetvédőket, akik nem nézik tétlenül a folyamatot. Önkénteseket toboroznak, és próbálják lassítani vagy visszafordítani a pusztulást. Kollégáim, Várkonyi Benedek, Maksai Helga és Obulányi Jánosné nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, bánságéva, Éva. Viszont hallásra! A 2015. augusztus 25-ei adásunkat ismételtük meg.